Tornem de la pausa publicitària i avui en aquesta secció de sèries que ens porta com és que habitual cada dilluns en Narcís Mir doncs eh, parlarem d'una sèrie que és molt coneguda Bon dia Narcís Hola, molt bon dia Jons Ja està a punt d'estrenar-se Joc de Trons eh? cap de setmana, aquest diumenge arriba sí, i, la darrera i, temporada i una inevitab... obligat, no? Inevitablement en parlarem eh? perquè aquí quan vam mencetar la secció vam dir Intentarem buscar allò, alguna parleta, alguna... parlem d'alguna sèrie que la gent no acaba de conèixer, sèries que comencen de nou i parlar de sèries tan consolidades i conegudes com aquesta doncs, no, no és habitual a la secció però bàsicament doncs, ens hem vist obligats a, a parlar-ne per, per molts motius i sobretot doncs, perquè finalment s'acaba no? i, uh -huh. i doncs, és un bon moment doncs, per fer-ne un repàs, per donar algunes dades i una sèrie aquí al municipi de referència, no? perquè bé s'ha rodat a prop i d'altra banda perquè en un episodi apareix una persona vinculada molt a Palafrugell durant un o dos segons, però que això ho recordarem sempre aquí. No? Per tant, pensava que aquest vincle i és un bon moment, doncs, per parlar-ne quan ara estem, això, a, a pocs dies de que, que s'estreni la darrera i última temporada. Uh -huh. De fet... Uh més de, no sé, crec que, que portem més de 20 càpsules de, de, de, de sèries, per tant, ja tocava, no? Ja també sí, eh, parlar sí, una d'aquestes que, que són més conegudes i, sí, i segur sí, sí, que sí. també els oients doncs, eh, ens, ho, ens ho perdonen, entre cometes, o ens ho agraeixen, fins i tot. Darrera temporada. Um, què podem dir? Què podem dir, no? Aviam, <ríe> què, què passarà? <ríe> que això és el gran misteri, no? Eh, de... Bé, això, això és un misteri i això és una de les claus de, de, de la sèrie, no? que ha funcionat molt bé, que que és imprevisible, no? que no saps què pot, què pot arribar a passar que suposo que tots els que l'han seguit han anat vehiculant a través a través dels personatges i, de, i dels diferents protagonistes uh -huh. perquè al final eh, hi ha una mica d'empatia de, amb tots, no? Tot i que la primera temporada sí que ens donava la sensació que hi havia unes famílies o, o uns, uns elements uh -huh. que, que, que hi tenien més afinitat i que semblaven com més els estava més marcat com els bons i els dolents, doncs quan ha anat avançant la sèrie veiem que, que, que no n'hi ha no? Com de, de bons i dolents, sinó que, que van evolucionant i que hi ha moments que ets més a fi a uns, hi ha moments mm. que ets més a fi a uns altres, i això ha funcionat molt bé i fa que doncs, ara, en aquests sis episodis que queden, doncs, encara estiguin totes les taules sobre la taula i no sapiguem cap on van i què pot arribar a, a succeir. I d'altra banda, volia donar alguna dada així concreta poder, i, i curiosa, sí. i és que encara que ens sembli que, que ara doncs, la, la tornem a recordar, eh, hem de pensar que el primer episodi de, de la seva estrena va ser a l'abril del 2011. Per tant, eh, ha plogut molt I, i, i sembla que sigui molt recent, però però queda lluny en el temps. I el 19 de maig del 2019 doncs, tindrem l'últim l'últim episodi. Per tant, a l'abril del 2011 va començar i al maig del 2019 punt, punt i final. I recordem que és una de les sèries més premiades a la televisió, 47 emis, doncs fa que que, que sigui una sèrie de referència i per això també, per això també era important parlar-ne. I que aquesta temporada, a diferència de les altres, són 6 episodis, la gent pot pensar que és un xic més curta, mm -hmm. però són 6 episodis que són els més llargs que, que s'han rodat a, a, a la sèrie cada un tindrà més, més d'una hora de, de durada, seran els més llargs de la saga però és que no només són els més llargs sinó que són els, els més cars perquè és on ha... hi han posat més producció, on, on s'han gastat més els que calés els de la gent de l'HBO i finalment l última temporada ha estat al voltant de, dels 100 milions de dòlars el que els ha costat a la, a la seva productora Déu-n'hi-do, eh? 100 milions de dòlars, eh, després es veu reflectit eh? això, un quan veu la sèrie doncs, veu que està treballada, no? tots aquests elements doncs, també fantàstics que hi apareixen i que s'ha de, de treballar doncs, tot des de postproducció, que també és molt, molt, molt interessant. Eh, important no? destacar aquests 8 anys que hauran passat eh, per aquella gent doncs, que l'ha anat seguint dia a dia, Clar, les esperes entre temporada i temporada se li ha fet una mica llarga, fins i tot ja hi ha gent que ha aprofitat aquest més d'un any, d any que, que va acabar la darrera temporada, fins que ara començarà aquesta última, que ha aprofitat per mirar vells capítols, fins i tot per remirar-se-la de nou, perquè a vegades ah. són tant els elements que han aparegut que te n'oblides de Home, coses. No? És, és un bon moment i és, a, i és el ganxo que té també a la sèrie, no? que a tenir una producció tan, tan desmesurada fa que evidentment s'allargui molt no només el rodatge sinó la postproducció però bueno, és un bon moment per aprofitar eh, a fer, fer un repàs de, de com ha anat i jo sempre recomano aquestes sèries que hi ha tanta distància entre una temporada i l'altra, doncs abans que comenci eh, doncs fer una ullada com a mínim a el, l'últim, els dos últims episodis per, per recuperar una mica la, la idea d'on venim i cap, a, i cap a on anem. No? I d'altra banda també tindrem un petit regal quan acabi la sèrie, perquè eh, evidentment amb la quantitat de diners que s'hi han, han gastat doncs la, la, la sèrie també ha volgut rodar una mena de making of però molt, molt elaborat mm -hmm. i per tant amb, amb diferents capítols eh, tindrem, quan acabi la sèrie, doncs, la possibilitat de veure com l'ha anat construint, com l'ha anat creant i eh, en una mena de documental de, de diversos capítols HBO també ens parlarà de la construcció i l'evolució d'aquesta sèrie, que, sens dubte, és una de les de les marques de... una, mi, una mica és el segell d'HBO en l'actualitat. No? Això després et preguntaré sobre què passarà, no?, amb HBO ara també, doncs serà un moment de... Ja, ja després t'ho pregunto, seguim sí. parlant sobre, sobre la sèrie, sobre aquesta darrera eh, temporada. Eh, bé, Crec que és difícil, no? que quegui algú que no hagi vist tones en algun dels moments. Per tant, no crec que desvellem res. Hi ha la pau per a molta gent, que al final tot acabi sent un drama i que qui acabi conquistant eh, aquest món de, de Joc de Tron sigui, siguin els caminanters blancos. Que... Això mai se sap, però Clar. una mica, com passa a moltes sèries televisives, el més important no, no, no és el final, sinó és el camí que, que has fet amb elles. No? Per tant, segurament hi haurà gent que estarà decepcionada, hi haurà gent que la trobarà fantàstica, però si tenim com a referència una sèrie com Lost, no? mm -hmm. que va crear tanta, tanta controvèrsia, eh, és evident que quan les expectatives són tan altes és difícil arrodonar-ho i contentar tothom. Per mm -hmm. tant, mai se sap i esperem gaudir de la sèrie i després, si al final no ens agrada, bé, és un, és un element més per tenir en compte. Dins d'aquesta empatia que ens remarcaves, no? de que més o menys... Eh sempre t'has tirat cap a... Has pogut tirar cap a una família, però en alguns moments doncs, eh, també has eh, pogut dir ostres, pobres aquests, o pobres els altres, o hosti, ara m'agraden més eh, els Lannister. Bé, bueno, més els Lannister, que més els Lannister, és complicat, eh? Sobretot la Cersei. No sé si ha algú que sigui molt seguida de, de Cersei. fan, eh? Però, però, però... Fan, però un altre motiu, no? Poder, no sé, no, no tant el, el... No, tota la família en si és, és, és interessant. Però sí que, que, que un dels elements de, de la sèrie més, més interessants és això, aquest pas que vas fent tu i que evoluciones amb, amb els personatges, no? Que a vegades eh, els veus com butxins i a vegades com, mm. com víctimes, no? I que des de... Possiblement a la primera temporada no era tan marcat, però que a partir de la segona sí que ho és i que, eh, doncs... La família Stark, que era tan, no? tan... amb uns ciments morals tan, mm. tan ben posats a la primera temporada, després també descobreixes que, que no és així, no? I a vegades, doncs, també avui dia ho veiem amb les lluites... Aquesta és una sèrie de fantasia, no? Però les lluites polítiques avui dia també, també, també són així i en el fons doncs, és una sèrie que també està molt marcada eh, per la política i pels afers que tenen a veure dins, dins un gran estat o un gran imperi no? per tant tot això ho fa molt interessant i fa que, que ens desperti moltes incògnites del que poc succeir a l'última i darrera temporada. Uh -huh. I sobre aquesta darrera temporada, no sé si hi ha hagut alguna filtració que puguis destacar, alguna alguna cosa que s'hagi pogut saber, o millor no dir-la i que la gent se la trobi. També no, perquè està, està bastant blindat, eh? Els spoilers no, no corren gaire, veurem aquests, aquests últims dies, però però sí que, que, que som molt curosos amb, amb tot aquest aspecte. Sempre hi ha molta gent, no?, per YouTube així que es fa aquestes teories de en aquell capítol de sí, la primera sí, temporada, sí, no, no sé què... després, a vegades, tot això acaba, acaba amb un, un no-res. Sí, amb un fracàs d'aquests estrepitosos. Sí. Uh, no sé si tens alguna altra dada sí, que et volies no, destacar. Sí, no, només que, que també ha servit, que, que, que volia dir que ha estat una mica la, una pedrera d'actors, no? d'actors mm -hmm. que que alguns sí que coneixien, però com molt poquet, i d'altres que, que eren pràcticament desconeguts, però que, que ja tenen una carrera molt... molt consolidada, no? Emilia Clarke doncs pràcticament quan va començar la sèrie no la coneixia ningú uh -huh. ha participat a, a, a sagues com, com Terminator la Sophie Turner eh, era una actriu també molt, molt desconeguda, Kit Harrington Macy Williams tots molt joves també i que ara doncs, tenen unes carreres prometedores no només a les sèrie televisiva sinó també a a, a, al cinema no? uh -huh. hi, hi ha actors que estaven més consolidats que, que, que apareixien en, en, en algunes temporades o l'Eurena Hynen però, però d'altres que, que ha estat un, un, un veritable descobriment tota una sèrie d'actors que els seguirem veient en properes series televisives o en, en properes pel·lícules i que pràcticament han desconeguts i que gràcies a aquesta sèrie doncs, han aparegut i això no és fàcil que a vegades sí que surt un, dos o, mm -hmm. o, o tres actors però que hi hagi una, una pedrera tan important en una sèrie com aquesta doncs és que a nivell de càstig va estar molt ben treballat i, i, i que ha donat els seus, els seus sorits Com, com tu deies, ja n'hi ha, ha no? que, que han doncs, fet altres produccions altres sèries, altres fins i tot pel·lícules eh, a vegades però quan hi ha una sèrie tan d'èxit eh, i els actors doncs, hi ha gent que li agrada molt aquest actor o aquell altre a vegades eh, després no, no els tornes a veure o com a mínim no arriben aquí, eh? que a vegades és això, eh? que fan sèries o fan coses a Estats Units o a Anglaterra, i clar, com que no arriben aquí sembla que no fagin res, que hagin desaparegut del mapa. Sí. Vull dir, perquè en Lost va passar amb alguns dels personatges principals, sí, no? Sí, i, i d'altra banda també a vegades són personatges tan forts i tan marcats que queden com encasillats, mm -hmm. no? Que després sembla que fora d'aquest entorn no, no, no, no es puguin desenvolupar. Això també és un perill, que es quedin, que es quedin aquí. Però crec que són actors prou versàtils, per poder, la majoria d'ells han pogut fer coses totalment diferents i, i se n'han sortit i, i crec que que la majoria doncs els tornarem els tornarem a veure en altres sèries o fins i tot com deien a, en el cinema que molts han fet el salt i que se n'han sortit prou bé eh? i ja per últim Veurem doncs, si tens raó o no, si, si els continuem veient, aquests actors i, i actrius en d'altres produccions. Per últim, vuit eh, anys després, doncs, eh, HBO perd eh, la seva icona, no? la seva sèrie icònica. Què passarà amb HBO? No? Això és una mica com què passarà amb el Barça aquí un parell o tres anys quan <ríe> Messi se'n vagi, no? no? Jo crec que, que, que sí que és una cadena que sempre ha tingut molt clar eh, el que vol fer, sempre les seves produccions han estat... Uh, molt, molt depurades i molt, amb, una, amb una gran tècnica i amb un gran abocament de, de diners per les seves produccions uh -huh. fa un parell de setmanes parlàvem de Deadwood, que és una producció de de, de, que ja té quasi 20 anys i que segueix sent una de les produccions més acurades de, de la cadena i per tant això ho seguirem treballant ara, el, el problema és una mica l'entorn que, que, que envolta HBO perquè mm -hmm. uh, el, el món audiovisual ha canviat molt I en aquestes plataformes com Netflix que li ha fet molt de mal Uh, apareixerà la nova plataforma d'Apple que ja està anunciada per la tardor sí. està anunciada per la tardor la nova plataforma de Disney, Disney ha comprat Fox, uh, tot plegats fa que tot això es mogui i veurem cap on va veu, però jo crec que seguiran amb la mateixa línia de tenir un parell o tres de, de sèries molt, uh, molt acurades de molta qualitat amb mm -hmm. bons actors i amb bones produccions i que seguiran una mica el seu camí ells van néixer com a televisió per cable als Estats Units per donar a la gent doncs, produccions que tenien un nivell quasi quasi cinematogràfic i suposo que la idea seguirà, ara han de trobar el seu, el seu forat, el seu nombre d'usuaris i han d'entrar de dins aquest entorn de les plataformes que avui dia es va i que té tanta rellevància en el món quotidià nostre allà que tindran que trobar el seu encaix, però jo crec que alguna altra sèrie trobaran i que segurament ho, ho sabran fer perquè ho han fet al llarg de la seva història i seguiran, seguiran fent-ho. Doncs així ho esperem. De moment, doncs, tindrem aquests sis capítols, aquests sis episodis de, de la darrera temporada de Joc de Trons que ja comencen, doncs, aquest diumenge 14 d'abril i s'allargaran doncs, fins al mitjans de, del mes de maig, per tant doncs tenim aquest, aquest maset per acabar de veure aquesta temporada de, de Joc de Trons que segurament doncs, no deixarà ningú indiferent eh? i esperem que la gent que ens escolta si hi ha algú que no l'ha vist, doncs que s'hi apunti perquè val, val la pena i tant, no crec que hi hagi gaires, però sí, segur que sempre hi ha algun de, de despistat, de despistat. Doncs nosaltres els hi recomanem aquesta sèrie Narcís, ens retrobem dilluns això, fins la setmana vinent